ti da njega viditeš, ja sam na njegovu... ...zalikali svojkom da, da stade u njegovu, odbrali koga je nadrobao... ...nešto uvijek je bilo. Ne može se čovjek praviti. Ti si idem odabral to, a uvam... To sam pisalo. Izitel, Ibr-u Hladu, jednoća stvoritela je tamo Šeha Kul Međicim, dani Karevije koji pojašnjava Allah kada na nejednostavno Allah Allahu prika da neće nije učitelj koji, ne znam, vodi jedan razred u četiri osam godine i zna djecu za tih osam godina, dobro ih je upoznalo. I zna, jedan je uvijek na istitu na dobro, prolazi peticu, dobiva drugi jedinica, dvojka jedinica. I dat ne ispit. Mi šta mislim? Znam, ne znam. Mohamed uvijek učin. Petricu će sigurno izgledati. Pripremalo su. Petricu je dobiti. Ne znam, tamo, ispet. Pazda, jedan, dva. On će dobiti jedinicu. I on zapiše od dnevnih prije nekoliko dođu odgovora. Ispet onosi ovako plaznu it i vidi da mu izneni njegov list otvaranje jedinice kaže meni... ja sam do jedinica lista onda nisam potpunio zato što je nagradio nastavnikamo samo je kak kada bi se učio nek kada bi se učio samo je na osnovu iskustva četiri osam godina on ona percepcija zapisala i I da je pisao jedinsu Muhammedu zao peti, oto što Allah u ne može se oporediti sad. Dakle, da vjerujemo Allah u sve ovom znanju da je Allah sve zapisao, jel Allah da se tako? Kako je on zapisao i on je to i vidio. Hmm. značenje namaza sastavne dijelove namaza i uvjetne ispravnosti namaza. Šta je namaz? Iš čega se sastoji namaz? Koji su rukami sastavnih dijelovi namaza i koji su šarptavi, odnosno uvjeti ispravnosti namaza? Čuvi, dakle, sad, evo, evo, sad, odne, ne da kod učiš, šta je namaz? Šta mora? Da Sada ćemo reći i samo ono ja budu raditi u njih. A naćemo neko, posljedna moda. Prvo šta je na nas? Na nas i ibarbi. Na prvom mjestu pokavimo ibarbi. Na nas sam se obožavalo koji ibarbi koji se sastoji od određenih riječi i pokreta pod počnjeni samci, od tekvira na Bogu, edgar, završava sa selami, sa To je namaz. Prije tekvira, poslije je selama, to se naračuna o namazi, nemojmo se oko toga patat za prato. Od tekvira do selama posmatramo nečiji namaz ako ima problema podučno ga isprava. Hvakavko, dakle, gdje je treba ispravatiti. To dakle, je najbitniji. Od tekvira do selama, Znači namaz je i badet kojim se obožava Allah, sastoji se iz određenih riječi i dijela. Te riječi i dijela odpočinu sa obavno takve zaržavaju se sada. Koji su sastavni dijelov i S čega se sastoji namazad? Možemo znači to. Možemo pogledati na ono što radimo. Što su sastavni dijelov Šta je od toga obavezan? I me na satovima, veseli da tako razgleda. Bilo tajna se. Dobro. Bilo taj pas. E malo kružitim pri alovi, pa što mi da tim prijam svojama svojama fasira okreučena kažu mu znači znači čovjek da probi pa i ne ode na ruku ode odma sa prijama na svečdu, Ja, dobro, znači, kao ispravan, ako ne pada, još traje, rekao, ima namoj, znači, a sorpresa spre skoči. Sjedanje prvo može sedom, znači, Može sedom sedama da ispravi. To što si spomenuo, se spominjeno, zadnje zjedini predesava. Ja posadao pojedini učitelj anatomije, znači, četvrtak pet, ja teorija, tih učenja, to taj, to tekbir, tijam tijelare, tijam zatim ruku ismirivanje na ruku. Pojedinu učinjati dodalje, smjerivanje na rukovu. Zatim ispravljanje sa rukovak, smjerivanje u tom položaju. Odlasak na seždu, smjerivanje na seždu. Ne možeš na seždu, u Bogu i sa kada mi šest ruta, reći da odružiš za drugu seždu. Ne, već da se vratiš, sjedeći položaj, da se smiješ u tom položaju, prvo na seždu da odeš, zadnje sjedinje, salama i ovakva vredost vakavret, moro što tići prvo na sjedlo, pa onda na ruku. Ili vakavret. A koji su uvjeti ispravnosti? Položak saastne djela, vidimo, i druga se zove samo saastni. su uvjeti ispravnosti? Koja je razlika između rukza i šanta i saastavnog i uvjeta? Koje su uvjeti ispravnosti? 3 3 I u toku brate, preuzme šastest i da bude u toku okay, je mazatest. To su uvjeti. Sastavljena i namazat su znači oni ću prirokućni se uvjeti, da šali se sa vam ne A šak uvjeti su ono što se preuzima prije, te i mora da je doštka reka. Uvjeti i pravnesti su... So. Nije uslo. Svaki djete je u 7 godina prajeno, kad nije bio o svaku 6 godina koji je prethodio malo cvrljic, ali da obježavaju. Dakle je bio ispravna ta znači tvoje djete, to s njih dođe 7-8 godina, nije puno ljeta, da bih tamo je djete klanjati. Ne. Temiz, traži se raspoznavanje. To što se je rekao razuman, umno sposoban, zatim, nakon toga raspoznavanje djete, može da raspozna zašto klanjati pomora namazik. Sreda je također namazik. Pogledajte tako hadiskin spektram o kojoj govori o fiksnim poglavima, prvo je namazik. Znači, može zapažaš, ja ču sabah, zapažaš i du. Namazik. Dakle, to je moj Na namasko vremen mora očistiti svoje djelo, djelo, mjesto gdje ti planjati, a kon toga, od 10.000, od 10.000, od 10.000. Nijeto, nijeti. Tako je bilo svoj vremeni. Šta namasko? Namaz hvali sve ono što hvalio ovaj je ovaj, uvijekom, tako izgubiš atest, primijetiš na sebi načistoću, nisi ne znamo. Dvorio se na namaz, nisi primijetio na sebi načistoću, cokura maza primijetiš, ili neko dođe iza tebe, kože, evi, makjela, koša, liba, nahvačena sačistoća. Ako bi čovjek nastavio dalje, kvanja bi ja pa je pouznam, tako je reklao, namaz ne bi bio isprav. Dokaz je, tako. I dobro. Svani Karnic, zvaka da je klanjao na jedne prilike na prvom sjedinu je skinuo svoje topuče na numer. Poznamo sva bi svi njega, vi su poskidali. Kada je Zoroška predalao sela, vidi i pored dva Kao što ste skiovi? Vidjeli tebe? Ovi koji su predili, Panikali. Kaže sad da mi je dživljiv, dživljiv me obavijestuje da na njima ih da često će, pa Ono što se ih klanjao, Ne znajući da nam tvojne tijelu, tijelu ima neštoće koliko oboviš namaz nešto odnamaze u cijeli namaz ti si znao namaze ispravo. Ali ono u momentu kada saznaš obaveza da, sebe, se se, je da koneš od sebe ako se učinuš se obojam da prekivaš namaz. Niti ispravo, niti odpadnjaš uvijek promisli da će tijelo dijelo čisto. Znači sve ovo, pa te svi su viško, to je namaz. Da se biti proopisano što je Dobro? Konkretno u slučaju se čini se da se on Možda da na neki način se nešto tu. Pripuštanje vode Samo propuštanje vode. Dobro. Pa Bak se jele da se nakapim upanecima. Do <gülüyor> čega si čini sežda seha? Ajde prvo, pravilo pa ćemo vidjet 3 minutu. Zagodavanie, zanči pa odzimanje, zanči pa viča čaj zabavati. A šta, pododaš 5 rekatelor. A pododaš još jedan druhu, pododaš treću seždu. To je od rukama tako. Vidvaži Kijom, kijom je tako sešno r poornako dačeš tako. Sta spostavno recato rektore. I on bio mi je og judu problemdem, tako? Ampak musik u sve sebe, bisogna resah Jer Excel Nada K. Žalje i tako pešč, kao? Či sešda sse… Každa je sešda sežda zbog seždjeva, a ne zbog sežda zbog seždjeva. Sežda sežda se radi zbog ostavljanja vađiva ili dodavanja vađiva ili ruknova. Zbog ostavljanja vađiva, dodavanja vađiva ili dodavanja ruknova. Ukoliko izostaviš rupni, rupu, ovdje bi primjer, Sada ti ama odeš na seždu, taj ti je rekao, nije ispravo, moraš da puno panjaš. Onda kada bi ti trebalo da predaš 7, to je na primjer treći. Moraš da ostaniš još jedan panjašnik. Ali koji je uvađiva? Ovo sam te pitao, koji je uvađiva? Imaju uvađu gdje riječ i imaju djevođu? Koji je djevođa? Koji je djevočinjaci? Neće bihvali o takvosti. Ana, bjela, bjela, bjela, bjela, bjela, bjela, bjela, bjela, bjela, bjela, bjela, Jel' i taj baš, ako ih ostaviš, ako dodaš, da misli da ih događe učiš je umjesto salavata pošneš ušći fatih. Ili gore, posle fatije, umjesto sure pošneš ušći, dahija. Na ruku čovjek kaje subhanah rabijelah, na sredi kaje Ne znamo da je to ovačno. Trebao kratčiniti srežu srežu. Djevo je svaki od nas to nekada. Zabuli smo, čovjek, odlucaju, odlucaju, odlucaju, odlucaju, odlucaju, da ćemo srežu. Ako i završi namaz, je mu namaz ispravljen. Kratko dodavanje ili oduzimanje važiva od dijela, ne riječi. Ne riječi, dodavanja vađiva, radnje u namazu koji su vađivi dodavanja, to je samo jedan radnje, to je samo tešet, prvi deševnik. Znači, lahko, ukoliko izostaviš prvo sjedjenje ili dodaš od prvog prikratka sjedniš. Rekao si nakon drugog, ako ti sjediš nakon prvog, dodao si ili izostavio sjedjenje, zbog toga se čini 77. Svi drugi vađivi, zadova, zikrova, pomesec 2, je kažu da sto minuto je, gdje li riječi, bađi, Ako ostaviš ili dodaš, proučiš fatiho nakon tehija, proučiš naprv fatije tehija u salovate i ništa od toga ne povlači srednice. Proučiš na ruku Subhannara Bjarava, na srednisu, na radijaloviju, znači učenje onoga, ali je bitno, onoga što je od odnamazano. Čovjek priča, rutski govor znam parik parik na našim ljudskim gol, to je kgovorium na našim ljudskim gol. Davno što nije vezano za naš trogovor. E, znači to je se da se ono se radi zbog dodavanja ili oduzimanja bajbija, ali radni djelo. Izbroj dodavanja u konačno. Da bi ga Ako najedno izostaviš, na vašim sposobnostima. Konačno izostaviš. Namaz aj da ti ovdje apsoci stavka je odvojena što Ši apsoci se sebi seš a nije bilo potrebe da se bilo potrebe znači to na primjer važiba riječi da li je našao misis da on naučio je? Jesi. Na primjer baš sam pre neki dan učio zato što sam višao jedan tekstbir. Da li. I mislo ja, što je moralo A inače baš pošto znam ako bi se desilo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 Da bih bio druga dati zakao. Kako da moram biti? Samo. Da bih sa pročera da se raditi. Primarno bi to je osnova. Dalje svaki email koji na vaš bor bude u. Nisam. Može. Poise,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 privredne ovdje privredne i na trgova što moguće. Ovo četvrlo se od nas slato, srebro, palac. Koliko slato, srebro, slanica moraš imati. Dakle, ovaj imijetak spomenuti mora da prigodim. Da ima mi sad, to dakle granica na osnovu koju određujemo, jesam mi dužan da bi tom imijetku zaključili. Kolik mih ne percebo in izhaubiš jer govimla u naslednjaki všem Kaopusskodržeji izhaubonomška. Teraz ovljuta. F forsmet. Ta itu? H ambitiousonosмовini? Sebeg neke sebega? Iklej je... Pa? Iklej je... Manja cifra, ako budemo gledali što će više nas biti obavezno da radim se kvar, više se si romana u koji Zlato je puno više. U zlatu kaže se da je pisav koliko. Kaže jedan nomać, kaže Iksa, Milnovića, imaju ovdje sad pisanje na uvjetni spravnosti draga. Kaže Iksa, ona želitko, nene da li biti treba da ima 85 rada. Dakle, 85 grama zlata i to je samo granica. Ako imam više dajem na sve koliko imam. Ali ovo 85 je granica da se otvrdi jer sam mi je dužna dak ili se tiče srebra, iako imam, ne znam, ali 595 grama srebra. 595 grama srebra. Ako imam više, trebam da dam na sve koliko imam. Ako ne imam 595 grama srebra. Kako se novac počinuje? Za stoku ima tamo je. Tako? Znači, djete naslijedi, djete naslijedi od babe i netak ogromno, peseli, umri, godine i za sve da ostavi ogromni netak, ja koji pa djete da znači, onaj koji se stara, ma to babe, oni dvaja za njega. Znači, nije u uslovu. Nije uslo, biti punođer. to pravo drugi. Je drugi. Zatim, nastop. Završim, nastop. na stok, završujem na stok, ima tamo tako koliko delo, pravo, koliko vlaca. Robu, koliko se daje trgovačku rogu? Koliko se daje? Koji nisam? Ni šta mogu odbili sredbe. Koliko se daje? Zva i po posto. Trgovačka inventura poštova. Trgovina radi inventura, sebe. Inventura prema zanom. Napraviš popis. Po trenutnoj nabavnoj cijeni. Antiko je to pišeš po trenutnoj nabavnoj cijeni. Zva po posto na to izdraviš. A usjeve, koliko se daje... A usjevi, dužnost, hablu, za ja prekodini ili... Na, skineš pšenicu i ostaviš je u hablu... Znači, kvalitva je spremna za korištenje odmah, čim skineš pšenicu, kukuru subereš, odmah se daje. Koliki je nisavno. Kolika granica, da utvrtiš, jes se odlužam da želicu zekrati ili niste? 600, jedni kažu 12, drugi kažu mjegu, 620 kg. 620 kg, želice, vidiš, možeš kvalitati, možeš više, odlužam se da daš na sve koliko... Koliko se zajljava, a ne se ne zajedla. Ti je zaljeva, je je zaljeva, je 5%. Ako ti zaljevaš, onda daješ 10%. Ako ti zaljevaš, onda Ako ti zaljevaš, onda daješ 8%. Ako Allah... 5%, 5%. U dobro, Allah spušta tiško, ti moraš tamo na prehranu imaciš. Ustao. To kažu učenjaci, što se tiče naših ozručja, daje se 7,5%. Sredina je sviđu toga. na obrađivanju просто осева диалоги и пишете на выталось, что каждый u человек может работать на отдалённом от города сообществе. Уважение нашей место дальше, это как работать с подарком, как сказать. Мне очень трудно понимать, дай мне сказать. Само сколько, некоторые артисты вас может слушать. Заслушаться, значит, не его, услух pa što pa normalno ali ti reče koliko je to crkvaška rob pre ostati, za pregodini usta distio sie hoišo hoišo znači može urešteni poli sa korišćenjem ali koristiš pošto za prože znate vesti ro u nas je prodistračka rob ako pregodini pa si spasio i to pregodini jeva dakle ako kodista onda daj ide Ramadan pen satne djelovi posta hajde hajde hajde završimo prvo <mim> <desetu>. i tek 10. pitanje hajde a čim dođeo to znam je... evo sa Ramadan posta mnogo vjerovatnih pitanja koji su u sastavnih dijelovih posta, uvijekih pravnostih posta, čime se kvari post, ako se potvari time, kako postiti? Sastavnih dijelovih posta su. Ruhnovnih post su. Kako je meni posta su? Da? Nije. Nije. To znači šta? Relativna suna. Čovjek, zameče, letneš posljedancije, nabiješ, da ustaneš, prije odzore, to je već pijet dnešnje. To je res nijet, ti si već da ustaneš, pa ko bi čovjek i to je splavao, nanijetio je. Bitno je dakle da se taj nijet donese odluka u srcu, razmišljanju, kome da se donese prijezori. Ne možeš donijeti, naručito za obavezki post, nakon se reći. Neki kažu na fila, bolje i na je došlo, kod ne donese nijet, prijezori, fela, sijama, radu, njemu nema nikadu. Kada su dajište, on dolazi od pandemija, da ja postavim, nije baš da ja sam. Ovo je, a ti se jasno. To mi donese mjel. prije zore, kada se ja ne radu u njemu nijema, dozvan prijevod. Najbolji prijevod, kada na moram nekako postaviti. A to nije da donesemo, mi da se sušte i idemo od svega onoga, dok hvalim ovo kod su to je jelo, mamjerno jelo, i toljeli. od zore, zore, do zalazka sunađa. Do zalazka sunađa. I, dakle, ovo hvalim posta, dakle, da, prek, da čovjek odluči da će prekinuti posta. Mi. dakle, da hvalim posta, čovjek odluči da Sva se djelava. To nije, ja sam je na njih. Čovjek odluči da će prekinuti posta. A to je obaveza da se čovjek, če god moguće više je, suzbije. Da se ne rasprava, da se ne svađa s drugim. Čovjek može svađa reći mandanjima. I na poki. Ali čvrsto odlučio samo da je na zimnji akci. Šta? Evo, dobro. Jesmo. Koliko namijenje je je pred U koliko na ovata našu pokari post. Kako će se isku? Sjedite sa krompirom što nastaviče da postuje pa. svaki dan. Kako će za svaki od ovih prestupa da napusti hajpot? Ovo vešamo je da se iskubi. Prvo da vidimo da namjerno je ovo i vidite kako. Nastaviče taj dan da posti. Kako grnete? Nastaviče taj dan da posti, završiti taj dan postomniče za. Se... Ići će nastaviti nastavit. sa krompirušom onda tu se da će keparat ili će naposliti taj dan, hvala nam od lana. Znači, ekiparati, naposliti i koliko naposliti? Duplo. Više nego što je, ako je, na primjer, jedan dan, to sliče dva dana, a? Tak, to, šta zato? Vrat dana, ko sljede u lameru, Možamo se da se Znači, samo koliko čovjek ima odnos sa ženom, koliko ima spolni odnos sa ženom i tako dalje. Hamasani ne smiju to da dana odaberu da pusti za sedam. Mužasto, no. Prvo je bila plać da se pusti zarobljeni. I koliko ima onda treba uzat slobno 60 dana i posti nema, ono ne mogu više, a njegov treba naputovano da ne posti. Znači čovjek nije obetno posti ako mu ispadne, je opravdano putovanje, može da ne Ali uzatno dođe do ura 59 djede i znači namjetno. Znači, ako, ako ima odnos 60 dana mola za svoj dan na posti, a to namjetno jede i pije je, dan za Doliko dana, koliko je javno, noliko dana, svakva ko te ubavi, možda se pogaje za to. Ukoliko ima spolni odnos, kad napašt, kad napašt, žena nije postila svaka odnos, većinu žena to žena. Takvu je imao i u Ramazanu i napašt, šta? I desi se da ima odnos. Ono oh, 500 života, stavljeg ga briga. Ona napašta. Šta se sad već? To nije umjestovaćovi 30 Ona napašta. One dane. Šta će kaže, se samo kada se postije namazano. Njeskeće namazano, ukoliko se prekine glost se, se kasnije napašta i vesiti se to ne. Ukoliko se zavjetni posti, čovjek zavjetov, ukoliko postoje koji on nam gadne, Allah dao i on se treba da ispoštoje zavjetni posti, paši da posti i desiti se tako nešto, to od nas samo dan za vam. se samo Ramazan? Što mi mislim... žele biti samo Ramazan? Brat, tebi samo... Hrvatske obrede, stava pokuđabe, saj, nismeđu sahne i merle i gorava hrvatska, arefada. Kod umre sve, samo nema arefada. Samo nema arefada. Na medju uvijek ne ispravno uvijek. da uvijen, ispra, se ženiš? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Da bi drag bio isprav. Da bi živio halal drag. su uvijek. Da bi roman napisao. Ne znam da li mi važno ili ne. Da respekt pošto slobodno, ne znam. Ja sam prvi put pravana misa, hoće da znam da je potrebno neki program. Prvo brate da oni ona oni ona Dobro, I da nema prepreka među njima, da nema krvnog srosta, nema obvijekog srosta, znači on ona su zadovoljni, da nema prepreka nikakvi, da se pitan stanatelj, ili djed, prijavničar ili sin. U takav slučaj je žena koje je Kratko da se vaso samo na vidi. Kad je? Jedan... Ja pitan, slučaj, svim ženama pitam, u slučaj I je i sa puštenicama i sa sa ženama koje su već udale, morali se starati ljudi. Ne mora. Putaj sa Hadisom, da žena koja je bila već udalovana. Zato je da mnogo se jer je ona. A je u hadisu da žena koja je već bila udata, ima već je pravo na pravo ja od njenog sada. to nekako većina ljudi je tamo je tamo koji je. Zato ona, ona je njen jer nego ona je ta koja tretuje hoćali su udam. Ona predlaže vlady, vratu anđi i djecu, da meni je ona treba na suda. Bavo može da njoj traži, ako bih je ovdano predijelog povećeri, nemoje da imi dan. Stradatelji in, akon stradatelja, je ovdano traži, meni je ovdano Jedino, ako se dogovore, da nema meni. To je pravda, Da će prodi moštenica Ljubovica. Ono I o jednim učenjacima 200 doka, po drugim učenjacima da sto uznano. O jednim učenjacima 200 doka, po drugima da sto uznano. Oženjeni, a i o koji se spremaju, da redi pijet obaveza muža prema ženika. Da si prema svoje ženika. Da smo druži. To je prema svoje izdržava. To je hran. To je hran. Da je hran, odnosno da je izdržava. Počuša, misli je hran. Evo, bezbjedni hran, hran. Hran, hran, slobom, odječom, hranom, pokrije, mjesto. To je sve podjedanost. Da je, je preddje. No, to je no, ali s sad druga sad taj onda to Ne mogu jedinici vlade i u zavadu. Ta greška je na kraju polica od ovoga, pa ni malo. Znači sa svih i samo krat tri odlike je popularno. Pet je gospodinova. Komo se treba meko po našoj. Čeka da budem preko po našoj. Zakida se zašao. Hrvatsko, če ga molim da u tebi lije po porazni? po porazni? U sloju Hrvatsko, toista meni najdraži od vas meni najbliži na sudnjem zanah od vas je biti oni koji budu najdraži za ponašanje. Zatim, najviše još to uvodi u džene. Ne bi opitan šta je, rekao je to pojaznost i dakle, lije po porazni. Takvi dakle su ljudi i najdraži Allah. Čovjek sa lietnim ponaszeniem postiže stefela noga poistala uchłania. Onoga poistala uchłania. I uchci udrženje. Sala